George, szedd fel a sátorfádat, fiam, és segítsd át a doktort a hajókorláton. Minnyájan jól vannak a betegei, jól és vígan. Így járt a szája, miközben a dom tetején állott, a mankója a könyöke alatt, és az egyik kezével támaszkodva a gerendaház falának. Egészen a régi John, hangban, viselkedésben és szójárásban. Van egy kis meglepetésünk is az ön számára, uram, folytatta.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 De bizony, Jim, nem is a kép mása, felelt szilver. A doktor szótlanul megállott, és egy-két másodpercig tartott, még ismét meg tudott mozdulni. No-no, szólt végre. Első a kötelesség, aztán a szórakozás, mint maga szoktam mondani szilver. Először hadd végezzünk a betegeinkkel. Egy perccel azután bem volt a házban, és egy mogorva bólintást intézve felé munkához látott a maródiak között.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 Hát nincs annyi sütnivalótok, hogy meg tudnátok különböztetni a jó levegőt az ártalmastól, a től, a száraz talajt, a nyomorúságos, fertőző mocsártól? Nagyon valószínűnek tartom, bár ez természetesen csak az én magánvéleményem, hogy minnyáján befogjátok adni a kulcsot, mielőtt ezt a maláriát ki lehetne verni a testetekből.